Бабуня дощевіск підняла впущений герцогом кинджал і натиснула на лезу пальцем. Легенько скрипнувши, лезу без помітного опору війшло в руків'я. Вона передала кинжал тітуні. «Ось він твій чарівний меч!» – промовила вона. Маград подивилася на кинджала, а потім знову на блазня. «То ти помер чи ні?» – спитала вона. Мабуть, що так, відповів той дещо глухуватим голосом. Здається, я в раю. Послухай, я серйозно. Тоді не знаю, але дихати щось важкувато. Отже, ти житимеш. Та всі житимуть, сказала бабуня. Це ж бутафорський кинджал. навряд чи хтось довірив би акторам справжній. «Якщо вже вони навіть казани в порядку тримати не вміють!» – вставила тітуня. «Хто житиме, а хто ні – вирішуватиму я!» – заявила герцогиня. «Як особа наділена відповідними повноваженнями, бо мій чоловік, що цілком очевидно, з'їхав з глузду». Вона обернулася до солдатів. «І я повеліваю!» Нумо, просичав бабуні на вухо король Веренц. Зараз. Бабуня дощовістк випросталася на весь зріст. Замовкни жінко, відкарбувала вона. Перед тобою істиний король Ланкру. Вона ляснула том Джона по плечу. Хто? Він? Хто я? Цирк на дроті. Пхекнула герцогиня. Він же клоун, хоча і не пересічний. Це правда, вельмешановна, промимрив Томджон. Мій батько управляє не королівством, а тільки театром. Він істинний король, повторила бабуня. Ми можемо це довести. Ні-ні-ні, урвала герцогиня. «Так не піде! В цій країні дивому ці лілі спадкоємці не потрібні взяти його!» Бабуня дощевізк здійняла руку. Солдати розгублено переступали з ноги на ногу. «Але ж вона – відьма!» – невпевнено мовив один. «Ясна річ!» – сказала герцогиня. Її охоронці явно почувалися незатишно. «Ми ж на власні очі бачили у виставі, що вони перетворюють людей на тритонів», – сказав один. «А потім їх топлять», – додав інший. «Ага, і загальний гармидер. «Це да. Нам треба ще це обговорити. За відьом має бути надбавка». «Хто знає, що вона може нам зробити, навіть якщо вона з канави?» «Не верзіть маячні!» – роздратовано наказала герцогиня. «Відьми нічого подібного не вміють. Це просто вигадки, щоб лякати народ». Один із солдатів заперечно хитнув головою. «Мені воно здалося переконливим». «Звичайно, здалося, бо й мусило здатися!» – почала герцогиня. Перервавши фразу на середині, вона зітхнула і вихопила спис із рук найближчого солдата. «Зараз я покажу тобі всю силу, відьом!» Кинула вона і щосили жбурнула спис просто бабуні в обличчя. Стара відьма викинула долоню вперед, і її пальці зі швидкістю кобри схобили древко одразу за наконечником. «Ну як?» – поцікавилась вона. Показала, «Вам мене не залякати, відьми!» – сказала герцогиня. Кілька секунд бабуня дивилася їй просто в вічі, потім здивовано гмикнула. «Твоя правда!» – сказала вона. – Ти справді нас не боїшся? «Невже ти думаєш, що я вас не вивчила як слід?» «Ваше відьомство – це лише ілюзії та хитрощі покликані навіювати жах на слабкий розум. На мене це не діє. Хоч що хочеш роби!» Бабуня кілька секунд вивчала її поглядом. «Що хочу?» – нарешті перепитала вона. Маграт і тітуня Ок обережно відсунулися подалі від неї. Герцогиня засміялася. «Як швидко ми схоплюємо!» – сказала вона. «Давай, я дозволяю. Тільки не тягни, стара дурепо, клич своїх жаб і демонів, я…» Вона затнулася. Її рот кілька разів розтулився і стулився, не видавши жодного слова. Обличчя перекосило від жаху, а очі не бачили ні бабуні, ні світу навколо, Втупившись натомість у щось поза його межами, герцогиня прикусила свій кулак, коротко вереснула і скам'яніла, ніби кролик, який уперше в житті побачив горностая, і не має жодних сумнівів, що це також і останній горностай, якого йому довелося побачити. Що ти з нею зробила? Спитала Маград, до якої першої повернувся дар мови. Бабуня усміхнулася. «Головологія!» – сказала вона і всміхнулася знову. «Магічні таланти Чорний Еліс тут не допомогли би». «Гаразд, але що ти зробила?» «Щоб стати такою, як вона, людина мусить збудувати в своїй голові фортецю з високими стінами». Пояснила стара відьма: "Я просто зруйнувала ці стіни. І кожен крик болю, кожне благання змилосердитись, кожен спалах провини і кожен напад сумління усе затопило її одночасно". "Не такий уже і складний прийом?" вона поблажливо усміхнулася Маград. "Колись навчу, якщо хочеш". Маград подумала: це просто жахливо, сказала вона. Дурниці, заперечила бабуня. Її посмішка стала воїстину моторошною. Кожен бажає спізнати своє істинне «я», а от вона тепер знає. Часом доводиться вчинити з людиною жорстоко, щоб зробити їй ласку, підтримала тітуня ОК. «По-моєму, це одна з найжорстокіших речей, які тільки можна з кимось вчинити», – сказала Маграт. Герцогиню погойдувало взад-вперед. «Заради всього святого, дівчинку, вимкни уяву», – сказала бабуня. «Є набагато гірші речі, голки під нігтями, наприклад, ігри з обценьками, розпечені ножі взаду» додала тітуня. Причому встромлюють руків йому перед, так що обрізаєш собі пальці, якщо намагаєшся витягти. Я тільки зробила, що хотіла, просто сказала бабуня. І це було справедливо і правильно. Відьми ж так і мають чинити. Всілякі там спецефекти в таких речах нікому не потрібні. Як правило, магія твориться у людей в головах, це і є головологія. А тепер... Герцогиня раптом видихнула з таким звуком, ніби прорвало газогін високого тиску. Її голова різко шарпнулася назад. Вона розплющила очі, моргнула і втупилася в бабуню. Риси герцогині судомили ненависть найвищої проби. «Охорона!» – закричала вона. «Я ж наказала взяти їх!» В бабуні впала щелепа. «Як це?» – промовила вона. «Я ж... Я ж показала тобі твоє істинне я!» «Я повинна тут розплакатись чи що?» Солдати отупіло взяли бабуню за руки, і герцогиня наблизила впритул до її очей своє обличчя брови на якому творили переможний клин. «Повинна повзати по підлозі, егеш?» «Ось що, стара, я і справді побачила своє істине я, і я ним пишаюся. Усе, що я вчинила, я повторила б знову, тільки було б гарячіще і довше. Мені це подобалося, і я робила це, бо хотіла робити». Вона ударила себе по широченних грудях. «Чого гигикайте, ідіоти?» – скричала вона. «Ви такі слабенькі! Ви справді думаєте, що в глибині душі всі люди хороші!» Всі, хто стояв на сцені, сахнулися від її екзальтації. «Так ось я зазирала у глибини душ!» – продовжувала герцогиня. Я знаю, що керує людьми. Страх. Непереборний підсвідомий страх. Ви всі до єдиного боїтеся мене. Я можу зробити так, що від страху ви собі спідня попсуєте, і зараз я... В цю саму мить китуня ок вперіщила її по потилиці казаном. Герцогиня осіла на підлогу. «Вона занадто розходилася», – світським тоном сказала тітуня. «Як на мене це було трохи надто ексцентрично». Запала довга розгублена тиша. Бабуня дощевіск кашлянула, обдарувала солдатів, які продовжували тримати її широкою дружньою усмішкою, і вказала на безформну гору, якою наразі була герцогиня – Заберіть її і замкніть у якій небудь камері, наказала відьма. Солдати стали струнко, а потім підхопили герцогиню під руки й і… з певним зусиллям потягли її геть. Акуратніше, додала бабуня. Вона потерла долоні й повернулася до Том Джона, який, роззявивши рота, дивився на неї. Ось так, прошепотіла вона. Тепер ти, хлопче, вже не маєш вибору. Ти король ланкру. Але я не вмію бути королем. Ми тебе навчимо, поки що ти чудово впорався з роллю, включаючи вміння кричати на інших. Це ж тільки роль. То грай її бути королем, це, це бабуня затнулася і клацнула пальцями до маград. «Як звуться ті штуки, яких по сто у кожній речі?» «Відсотки?» – спантиличено припустила Маград. «Ага, вони самі!» – підтвердила бабуня. «Бути королем – це майже на сто відсотків означає грати роль. А це ж, бо ти вмієш!» Том Джон безпорадно озирнувся на куліси, за якими мав би бути Гюл. Гнум і справді був там. Але не звертав на події на сцені жодної уваги. Перед ним лежав сценарій і гном гарячково його переписував. Запевняю, ви живий. Повірте на слово. Герцог гигикнув. Загорнутий знайдене десь простирадло, він блукав найвіддаленішими галереями замку, час від часу пошепки вигукуючи «Юхо!». Смерть не покоївся. Він звик стикатися з людьми, які вважали, що вони живі, бо кінець життя вражав їх так, що їм важко було з цим змиритися. Але людина, яка вважала, що вона мертва і при цьому продовжувала активно дихати, була для смерті явищем новим і не дуже комфортним. «Я кидатимусь на людей за рогу», – ніби в напівсні промовив герцог. «Я цілу ніч гримітиму своїми кістками, я вилізатиму на дахи, і передрікатиму, що в домі хтось помре. Це справа банчі. Я теж буду, заявив герцог таким тоном, яким говорять про безповоротне рішення. А ще я проходитиму крізь стіни, перекидатиму столи й бризкатимусь ектоплазмою на всякого, хто мені не сподобається. ха «Нічого не вийде. Живі не можуть бути привидами. Вибачте». Герцог спробував пройти крізь стіну. Зазнавши невдачі, він рушив до дверей, які вели на одну з найменш міцних секцій замкового муру. Буря дещо стихла і шматочок місяця тріпотів між хмарами – ніби придбаний з метою перепродажу квитоку вічність. Смерть вийшов зі стіни одразу за ним. «Ну, добре», – сказав герцог. «Якщо я не мертвий, то ти що тут робиш?» Він застрибнув на мур, вітер залопотів його простирадлом. «Чекаю». «Чекай до віку, морда твоя кістяна!» – триумфально вигукнув герцог. «Я мандруватиму світом тіни, я роздобуту ланцюги і гремітиму ними, я...» Він заточився назад, втратив рівновагу, важко гепнувся між зубцями стіни і зісковзнув униз. Якусь мить було видно пальці його руки, якою він безуспішно намагався вхопитися за камінь, а потім вони зникли. Як легко здогадатися, смерть одночасно перебуває в усіх можливих місцях. Тож у певному сенсі цієї миті він і стояв на вершині замкового муру, замислено змахуючи неіснуючий пил з примарно леза своєї коси – і разом з тим опинився по груди в пінистому пронизаному хижими скелями потоці на дні Ланкрської ущелини. Його вапняковий погляд пробігся за течією, різко зупинився там, де хвилі вирували лише кількома дюймами вище підступного ложа ріки, вкритого нарівною галькою. За мить герцог сів, розглядаючи, пролітаючи крізь його тіло пінисті бризки. Я ганятиму їх коридорами, сказав він. І бурмотітиму під їхніми дверима тихими ночами. Його голос ставав усе тихішим, танучи, в безугавному ревіску річки. Я репітиму плетеними кріслами так, що всі повмирають від страху. От побачиш. Смерть вищирився. Та невже? Почався дощ. Дощ у вівцелях річ настільки все проникне, що пересічна дощова погода, як порівняти з тутешньою, може видатися по сухою пустелі. Ця конкретна злива водоспадом зринула на дахи замкових будівель, загадковим чином проникла під черепицю і сповнила великий зал неприємним теплуватим туманом. До зали набилося чи не півланкру. Шум зливи за дверима перекривав навіть віддалений гуркіт потокову щелені. Сцена на дворі розмокла, по декораціях стікали перемішуючи струмочки фарби, а одну з куліс зірвало вітром, і вона печально і плавно опустилася в бруд. Бабуня Дощевіск завершувала свій монолог перед аудиторією, що сиділа в кріслах довкола столу у великій залі. «Ти про корону забула!» Прошепотіла тітуня ок. «О, – сказала бабуня, – корона, точно. Вона, як бачите, в нього на голові. Коли актори поїхали з ланкру, ми сховали її серед інших корон, бо саме там ніхто б її шукати не додумався. Погляньте, як ідеально вона йому пасує!» Завдяки неймовірному талантові бабуні бути переконливою, глядачі справді побачили, що корона пасує Том-Джонові ідеально. Власне, єдиним винятком став сам Том-Джон. Він бо відчував, що лише його вуха запобігають перетворенню корони на намисто. «Уявіть собі, що він відчув, коли вдягнув її вперше!» – продовжувала відьма. Гадаю, це було щось просто екстраординарне. Насправді це було більше схоже на почав Том Джон, але його ніхто не слухав. Він знизав плечима і нахилився до гюла, який її далі заклопотано писав. Екстраординарне це означає незручне? пошепки спитав він. Що? Я кажу екстраординарне це незручне? – А, а, ні, не думаю. – А що ж це означає? – А я знаю. Може, що-небудь овальне? Гюлів погляд липнув до укритого нерівним почерком аркуша, ніби залізні ошурки до магніта. – Ти не пам'ятаєш, що він казав після всіх цих завтра? Я геть нічого не втямив. Між іншим, не було ніякої потреби всім і кожному розповідати, що я прийомний, – сказав Томджон. Ну, так уже сталося, – неуважно промовив гном. І взагалі в таких речах краще бути чесним. Скажи, но ну він справді вдарив її кинджалом чи лише звинувати в убивстві? Я не хочу бути королем, – хрипко прошепотів Томджон. «Всі кажуть, що я викопаний татко!» «Спадковість дивна річ», – промимрив гном. «Наприклад, якби я удався в татка, то сидів би зараз на глибині ста футів під землею, колупав би скелі, тоді як...» Його голос затих, він втупився у вістря пера так, ніби воно приховувало безмежні запаси магії. «Тоді як що?» А? Ти що, навіть не слухаєш? Ще коли я писав цей сценарій, я знав, що все це неправильно. Я знав, що насправді все геть навпаки. Що? А, так, бути королем – це хороша робота. Звичайно, і конкуренція висока, це правда. Але я за тебе дуже радий. Якщо ти король, то можеш робити, що хочеш. Том Джон обвів поглядом обличчя ланкрських достойників. Вони роздивлялись його, ніби перебірливі покупці бичка на ярмарку. Вони прикидали його вагу. В голову йому заповзла вогка думка – король може робити, що хоче, але лише за умови, що він хоче бути королем. Ти міг би збудувати власний театр. Промовив Гюл, і його очі на мить спалахнули. «Зі стількома лядами в підлозі, скільки захочеться, і з неймовірно пишними костюмами. Ти міг би кожного вечора грати в новій виставі. Серйозно, диском тобі хлівом видався б». «І хто б став ходити на мої вистави?» – поцікавився Том Джон, опускаючись у крісло. «Всі?» «Що вечора? Ну ти ж зможеш їм повеліти!» – сказав Гюл, не відриваючись від писанини. «Так і знав, що він це скаже», – подумав Том-Джон. «Хоча це не навмисне», – додав він сам до себе. Гюл занурений у свою п'єсу. Він десь у іншому світі, принаймні на цей час. Том-Джон зняв корону і мимоволі став крутити її в руках. Вона була не така вже й масивна, але відчутно важка. Цікаво, чи важко було б носити її цілий день. На чільному місці за столом стояло порожнє крісло, в якому, як запевнили юнака, перебував безплотний привид його справжнього батька. На жаль про те, що Том Джон відчув щось надзвичайне, коли його відрекомендували привидові, говорити не доводиться. Лише якесь непевне відчуття холодного дотоку та якийсь шум у вухах. «Гадаю, я міг би допомогти батькові розплатитися з боргами за диском», – сказав він. «Так, це було б чудово», – погодився Гюл. Юнак покрутив корону на пальці похмуро, дослухаючись до уривків розмов, що долітали до нього – «П'ятнадцять років?» – питав мер Ланкру. «А що ж було робити?» – відповідала бабуня дощевіск. «Он чого мені здалося, що пекарня вчора зачинилася занадто рано?» «Ні, ні», – нетерпляче сказала відьма. «Це не так працює. Ніхто нічого не втратив». «Наскільки я розумію...» Сказав чоловік, який суміщав посади секретаря суду, діловода ратуші та гробаря Всі ми втратили 15 років Та ні, ми їх отримали, заперечив мер Будьмо логічні Час він як дуже звиста дорога Ми взяли і зрізали шлях по полями Нічого подібного Заявив діловод, кладучи на стіл чистий аркуш паперу От я вам зараз намалюю. Том Джон занурився в себе, лишивши бурхливі суперечки на поверхні. Всі хотіли, щоб він став королем. Ніхто не завдавав собі клопоту поцікавитися тим, чого хоче він сам. Його думка не рахувалася. У цьому й була вся справа. Насправді ніхто не прагнув, щоб королем став саме він. Він просто підвернувся під руку. Золото не тьмяніє, принаймні фізично, і все ж тонкий коштовний обруч у його руках вилискував тривожними відтінками. Надто багато неспокійних голів він увінчував. Притиснувши його до вуха, можна було почути їхні крики. Раптом-том Джон відчув, що в його обличчя, як вогонь паяльної лампи в людяник, увіп'явся чийсь погляд. Він підняв очі. Це була третя відьма, молода, тобто зовсім ще юна. Вона мала допитливий вираз обличчя та зачіску, схожу на живопліт, і сиділа поруч із блазнем з таким виглядом, ніби володіла контрольним пакетом акцій на нього. І її цікавили не думки та почуття Том Джона, а його зовнішність. Її очі вимірювали риси його обличчя, ніби пара кронциркулів. Том Джон обдарував її невеликим взірцем своєї чарівної усмішки, але вона не звернула на це жодної уваги. «Всі вони заодно», – подумав юнак. Усмішку помітив тільки блазень. Він вибачливо всміхнувся у відповідь і зробив кілька змовницьких руків пальцями, що мало означати «І що тут роблять двоє тямущих людей на кшталт нас?». Дівчина ж і далі роздивлялася Том Джона, мружачись і нахиляючи голову то до одного, то до іншого плеча. При цьому вона раз у раз переводила погляд на блазня й назад. Нарешті вона повернулася до найстаршої відьми, яка виявилася єдиною особою в задушливому приміщенні, що зуміла роздобути десь кухоль холодного пива і щось прошепотіла їй на вухо. Обидві пошепки поринули в гарячкову дискусію. Типово жіночий спосіб спілкування, подумав Том Джон. Традиційно такі розмови проводяться на ганку. Тоді співрозмовниця обов'язково тримає руки схрещеними на грудях, а якщо хтось хто-небудь має нахабство пройти неподалік, ризико замовкають і супроводжують перехожого поглядами, доки він не опиниться досить далеко, щоб не мати змоги їх почути. Том-Джон зауважив, що, по-перше, бабуня дощевіск уже замовкла, а, по-друге, всі навколо очікувально на нього дивляться. «Так-так», – сказав він, – «непогано було б провести коронацію вже завтра», – сказала бабуня, – «королівству не слід перебувати без правителя, воно цього не любить». Вона встала, відсунула крісло, підійшла до Томджона і взяла його за руку. Без жодного спротиву він пройшов за нею до узвища з троном. Там відьма поклала руки юнакові на плечі і ласкаво натиснувши змусила його опуститися в потерті подушки червоного плюшу. Навколо дружно заскриготілин по підлозі ніжки лав та крісел. Томджон зацьковано розвернувся. «А це що таке?» – спитав він. «Нічого страшного», – твердо сказала бабуня. «Присутні хочуть присягнути тобі на вірність. Просто милостиво кивай і розпитуй кожного, ким він працює і чи подобається йому ця робота. А і поки що віддай їм корону». Томджун поквапливо стягнув корону з голови. «А чому?» – поцікавився він. Бо вони хочуть її тобі піднести. Але ж вона і так у мене, розгублено вигукнув Том Джон. Бабуня терпляче зітхнула. Лише у плані цього, як його, де факта, пояснила вона, а так потрібно влаштувати церемонію. Тобто спеціальну виставу? Так, сказала бабуня. Тільки це набагато важливіше за просто виставу. Том Джон стиснув пальці на бильцях трону. «Знайдіть мені гюла», – попрохав він. «Ні, треба дотримуватися усталеного порядку. Це ж, розумієш, традиція. Спочатку до тебе підійде...» «Я сказав, знайдіть гнома. Ти чула, жінко?» Цього разу Том Джон зреагував як істинний король, але й бабуня не полізла за словом у кишеню. По-моєму, юначе ти не зовсім зрозумів, з ким розмовляєш, сказала вона. Том Джон припідвівся на троні. Він разів сто грав королів на сцені, і зазвичай ці королі не практикували вічливе рукостискання і не розпитували підданих, чи подобається їм робота. Здебільшого, це були королі, що здіймали підданих у битву о п'ятій ранку посеред зими і примудрялися переконати їх, що долю проклинуть ті, хто лишився цього дня у ліжках. Закликавши на допомогу всі ці навички, Томджон виверг на бабуню дощевіск «Ціле корити істинно королівських роздратування та пихи!» «Нам здавалося, ми говоримо до нашої підданої!» – процідив він. «Роби, як звелено!» Бабунине обличчя лишалося непорушним кілька секунд, протягом яких вона вирішувала, що робити далі. Потім вона всміхнулася сама до себе і весело мовила – як бажаєте. Незабаром вона притягла Г'юла, який продовжував писати навіть на ходу. Гном дерев'яно вклонився Том Джонові. Припини, роздратовано кинув той. Що мені робити далі? Уявлення не маю. Мені написати тронну промову? Я ж казав, я не бажаю бути королем. Тоді тронна промова може бути не на часі. – визнав гном. – А ти добре подумав, роль короля – це неабия король. Але вона позбавляє всіх інших ролей. – Ммм, ну тоді просто відмовся. – І все? Цього достатньо? – Принаймні варто спробувати. До них уже наближалася зграйка ланкрських достойників з короною на подушечці. На їхніх обличчях була написана стримана повага, розбавлена дещицею самовдоволення. Корону вони несли так, ніби це був подарунок слухняному хлопчику. Мер Ланкру кашлянув у долоню. – Приготування до коронації заберуть певний час, – сказав він. – Але ми хотіли б… – Ні, – сказав Том Джон. Мер затнувся. «Перепрошую?» – спитався він. «Я відмовляюся!» Мер остаточно розгубився. Його губи ворухнулися, але жодного звуку з них не вилетіло, очі дивно зблиснули. Він відчував, що щось пішло не так, і вирішив, що найкраще – це почати спочатку. «Приготування до коронації заберуть!» «Не заберуть!» – урвав його Томджон. «Я не буду королем!» Мер мовчки розтуляв і стуляв рота, як витягнутий на берег короб. «Гюле!» – увічий промовив юнак. «Допоможи, ти ж краще володієш словом!» «Наша проблема», – сказав гном, – «полягає в тому, що слово «ні» як видається, не входить до переліку можливих відповідей на пропозицію корони. «Можливо, я подумаю, він ще подужав би?» Том Джон встав, схопив корону і струсунув її над головою ніби тамбурин. «Слухайте всі уважно!» – сказав він. «Я вдячний вам за вашу пропозицію. Для мене це велика честь. Але я не можу її прийняти». Я носив корони частіше, ніж ви могли б порахувати, але єдине королівство, над яким я вмію володарювати, перебуває між рампою і лаштунками. Мені дуже шкода. Запала мертва тиша. Схоже, ці слова теж не входили до переліку можливих відповідей. Друга проблема, ласкаво сказав Гюл, полягає в тому, що взагалі-то ти не маєш вибору. Розумієш, ти вже король. Таке твоє призначення від самісінького народження. Я не впораюся. Немає значення. Бути королем – це не поратися з чимось, а кимось бути. Я не хочу тут лишатися. Тут немає нічого, крім лісу цієї миті Том Джона знову огорнула холодна задуха, і у вухах залунав незрозумілий шум. Йому здалося, ніби на якусь мить він побачив туманний силует високого чоловіка з благально простягнутими до нього руками. — Мені дуже шкода, — прошепотів юнак. — Справді. Крізь прозору постать він бачив відьом, які пильно на нього дивились. Він почув голос Гюла. «Єдина можливість для тебе – поява іншого спадкоємця. Але в тебе ж немає братів чи сестер?» «Уявлення немає, Гюле я...» Між відьмами тим часом спалахнула гаряча суперечка. І раптом Маград скинула з плеча руку бабуні дощевіск, що стримувала її. І рушила через зал нестримна, як цунамі чи крововилив мозок. Невмолима, як поршень, вона наблизилась до трону, тягнучи за собою блазня. Даруйте. Ем, агов. Даруйте нас, хто чує!» Замок над їхніми головами був сповнений годінням голосів і веселого шуму, і нікому було почути вічливо безтямні крики, які відлунювали в коридорах підземелля, з кожною годиною стаючи все вічливішими і все безтямнішими. «Даруйте! Перепрошую! Я б нікого не турбував, але в білима жахлива реакція на щурів. Агов!» Уявімо, що відеокамера ока повільно ковзе вздовж похмурих древніх коридорів, беручи крупним планом ослизлий грибок і ржаві ланцюги, сирість, тіні. Нас хто небудь чує? Послухайте, це вже справді занадто. Сталося прикрене порозуміння. Ми ж можемо скинути перуки. Уявімо як жалісні звуки тануть по затягнутих павутинням, кутках, населених щурами коридорів, аж поки від них лишається не більше, ніж подоба шурхотіння очерету на слабенькому вітерці. «Даруйте! Даруйте! Перепрошую! Допоможіть!» Звичайно, рано чи пізно в цій підземеллях хтось та й спуститься. Дещо пізніше маград поцікавилася в Гюла, чи вірить він у довготривалі взаємовідносини. Гном, зайнятий вантаженням халабут, на хвилю замислився. Примітка, чи принаймні наглядом за вантаженням. Допомагати з цим у фізичному сенсі йому було б складно, бо напередодні він перечепився об скриню з реквізитним пір'ям і зламав собі ногу. На тиждень що найбільше, сказав він, звичайно рахуючи денні вистави.